18. Szabó néninek a betegsége előtt mindig csak este felé jutott ideje arra, hogy megpihenjen. Az esté vidámabban teltek, mint a nappalok, mert amikor lenyugodott a nap és hosszúra nyúltak az árnyékok a Lapály utcában, kigyulladt a lámpa az ő nagy asztaluk fölött is. Összegyült köréje a család. Vidáman vagy bosszusan elmesélték napi élményeiket, miközben készülődtek a vacsorához. Mostanában azonban nappal is időt szakított magának, hogy fájós derekát megpihentesse. Ilyen pihenés közben lepte meg a menye. – Legalább a kabátodat tedd le, Irén – mondta. – Azt a könyvet meg minek szorongatod? Miféle könyv az? – Csak egy percre szaladtam föl, mert kíváncsi vagyok, mit mondott az orvos. Érdeklődött Irén. Miféle orvos? Aki megvizsgálta a mamát. A család csak ugyan orvost akart hívni hozzám, de aztán a nagy fájdalmam, mintha csoda történt volna, egyik pillanatról a másikra megszűnt. Aztán, ha nincs baj, minek az orvos? Nagyon helytelem mama. A bajt meg kell előzni, nem akkor kell orvoshoz fordulni, amikor már nincs segítség. Á, Irénkém! réfálkozott az idős asszony. A mai fiatalság, ha egyet szent rögtön doktorhoz szalad, mert hogy ingyen van. Az a magunk fajta szegény ember, ha nem volt már segítség, akkor inkább papot hivatott. Ne félj, nincs is komoly baj, inkább azt mondd meg, hogyan tetszik a munkahelyed. Tetszik, mondta Irén egykedvűen. És a szaktársak? Szaktársak? Nézett az anyósára értetlenül. – Ja, a kollégáim, hát, egyelőre mindenki kedves. Persze lehet tud csak a szemembe. A hátam mögött meg ki tudja, miket mondanak. – Ugyan miket mondanának? – Tudja, mama, hogy milyenek a nők. Ha valaki egy kicsit csinosabb náluk, vagy egy-két jobb rongja van, már nem bírják elviselni. Még olyan is akad, aki legszívesebben bokáig érő szoknyába járatná az embert. A rúzsról meg nem is beszélve, főleg az öreg lányok. Tőlem kimaszatolhatod magadat, Irénkim, ahogyan csak akarod, de a munkáddal vigyázz, mert te csak az urad kedvéért kensz magadra annyi festéket, ugye? Csak neki akarsz tetszeni? kérdezte Szabó néni gyanakvón. Hát kinek a kedvéért tenném? Szabónét irén ezzel tökéletesen megnyugtatta hiszen ő úgy élte le az életét, hogy a férjén kívül más férfi még csak eszébe sem jutott, és Irénről is nehezen feltételezett mást. – Hála Istennek! – mondta megkönnyebbülten. Tudod, az emberek olyan ostobák, ha egy szép fiatalasszonynak elmegy a férje hosszabb időre, mindjárt gyanakszanak, plegykálnak. <gül> – Képzeld, rólad is mit hallottam! – kuncogott hogy valami débirkózó, kinézésű fiatalemberrel láttak este sétálni. – Ez az ostoba plegykás gyanakvó csak Péteri lehetett! – jelentette ki Irén, és dühösen levágta a kezében lévő könyvet. – Ő volt! – bizonytalanodott el Szabó néni. De honnan tudod? – Hát igazat mondott? – Igaz is, meg nem is. – Irén! – ijedezett Szabóni, Csak nem! – Nyugalom, mama, mondta Irén fölényesen. A nyelvtan együtt járok sárikával, és az ő vőlegényével látott Péteri úr egy üzlet előtt, miközben sárikát vártuk. A munkám miatt pedig ne tessék izgulni. Ha egyszer elvállaltam, el is végzem becsülettel. Hát csak igyekezz is, nehogy szégyent hozza az ajánlóidra, Irénkém. Látod, milyen gyorsan elintézik az ügyedet? Ha nem igyekeznék, az angolt se tanulnám ilyen gőzerővel. Most is magammal hurcolom a nyelvtankönyvet. Jól van irénkém, hiszen nem azért. Csak tudod, az idősebbek aggodalmaskodóbbak, de Petikéről még nem is beszéltél. Fölvették már az ovodába? Talán majd a jövő héten. Na látod, akkor minden elrendeződik körülöttetek, nyugodott meg Szabó néni. Szabóné mindig örült, mikor valaki rányította az ajtót, különösen, ha az családtag volt. Irén látogatásai után azonban mindig egy kis feszültséget érzett magában. Majd, ha a papa állandóan itthon lesz, gondolta, majd akkor minden másképp alakul. Szabó bácsi azonban egyelőre szorgalmasan látogatta régi üzemét, Nyugdíjasan is. A gyárigazgatója az ő legjobb barátjának, Kanzler Francinak a fia volt. És ez olyan büszkeséggel töltötte el, mintha a saját gyereke lett volna. Lám most is őt hivatta. Kincses az iroda egyik kényelmes foteljébe ültette az idős embert, itallal kínálta, aztán a tárgyra tért. Tehát, János bátyám, akkor maga átmegy a gyűrűs fonóba. Mikor? Minél előbb, mondjuk még ma, nem is baj, ha lesz ott egy-két öreg harcos. Különösen lakatossal van sok bajunk. Nem érti a szakmát? kérdezte Szabó. Arról nincs szó. Akkor meg az a baj, hogy nem törődtök vele. Mert, kedves fiam, megmondom úgy, ahogy van, te bírálni még csak bírálod a munkatársaidat, de az elismeréssel már fukarkodsz. Így könnyen elvesztik ám a kedvüket az emberek, pedig egy igazgatónak kapott elismerést, prémiumot, ami kellett, szakította félbe kincses. És ha jobban megbecsülte volna magát, még a moszkvai útra is jelöljük. De hát ha így viselkedik... Kincses igazgató, miközben Szabóval beszélt, az íróasztalán az iratokat rendezgette. Szabó egy ideig várt, aztán megszólalt. Hogyan viselkedik? Azt mondd már el. – Beajánlotta a rokonait. Két rokona is dolgozik itt. Még kivételez is velük a többiek rovására. – Csúnya dolog – állapította meg Szabó. – Sajnos nem egyedi eset. Ezt a protekciózást nem tudjuk kiírtani a gyárból. Ezért nagyon kérem magát, János bátyám, ha oda kerül, beszéljen a lelkére. A protekciózás szó rosszul érintette Szabó bácsit. Hiszen nem olyan régen kért ő is protekciót kincses apjától. De hát ki ne tenné meg ezt, ha gyerekei segítségére lehet, végasztalta magát. Azért zavartan szólalt meg. Én? Miért éppen én? Eános bátyámra hallgatnak. Tiszteli, becsülét mindenki. Nagyon jó lenne, ha foglalkozna lakossal. Nem szeretném, ha fegyelmi lenne a dologból. Megpróbálhatom. Bizonytalanodott el Szabó. Próbálja meg! Sokat segítene vele. Kincses félreértette Szabó bácsi zavarát. Azt hitte, hogy ez az új kapcsolat, ami kialakult köztük, ez zavarja, hiszen édesapja legjobb barátja. Gyerekkorában gyakran volt náluk. Játszott vele, mint a saját gyerekeivel, akikkel jó pajtások voltak. Hányszor nyomott barackot a fejére? Ez a visszaemlékezés és az idős ember zavara meghatotta. Rögtön a telefon után nyúlt, ahogy Szabó bácsi becsukta maga után az ajtót. Nádor szaktárs. Jelölt már valakit a moszkvai útra? Szóval még nem tudott választani? No ez csak jó, hogy ennyi kitűnő munkásunk van. Persze. És mi lenne, ha ezek között a hírességek között lenne egy egészen egyszerű ember is? Mondjuk olyan valaki, aki sose tűnt ki különösebben, de azért mindig becsületesen elvégezte a munkáját. Olyan valakire gondolok, aki mondjuk, mert öreg, már nem is számíthat arra, hogy az elsők közé kerüljön, de azért az egész életével, becsületével megérdemelne egy külföldi utat. Mit szólna ehhez szaktárs? Közben szabó néni elunta otthon a tétlenséget, oda ment az ablakhoz, hogy kinézzen, ki jön haza hamarabb, a fia vagy a férje. Pillantás az utca másik oldalán a szemben lévő ablakra esett. A harmadik emeleten lakó vele körülbelül egy idős asszony, akit csak látásból ismert, gyászruhában suhant el az ablak előtt. Nem akart hinni a szemének. Csak nem a férje, gondolta iletten. Igaz, régen nem látta az idős férfit. De hát, mintha tegnap lettek volna fiatalok, jókedvűek. Hányszor integetett az asszony az urának, mikor elment hazúról? És most ez a gyászruha? Félelem járta át, de a szeme lesiklott az alatta lévő ablakra. Ott egy kisbabát tett tisztába az anyja. A kis haszontalan, gondolta egész nyáron sírt, éjjelente. Nem hagyta őket aludni, mert a nyitott ablaknál minden hangát hallatszott a Keskeny utcán. Most, hogy rugdalózik, milyen életre való vidám gyerek lett belőle. Annyira elmerült a szemben lévő ház nézegetésében, hogy észre sem vette, amikor Laci belépett. Laci rácsodálkozott a tétlenkedő, szemlélődő édesanyjára. – Mit főzött neked anyád? – Na talált ki, Laci fiam. Fogadta kedvesen. Nem találom ki, ha ezer évig élek is. Ha csak nem, pörköltett nokedlivel. Er, te haszontalan, mindig kitalálod. Csak hogy ilyen jó kedvű vagy, mama, ugye meggyógyultál? Tudod, hogy a múlt el a fájdalmam egyik pillanatról a másikra? Azért csak vigyázz magadra, a papa, megvárjuk az evéssel. Szabó néni tudta, hogy a fia miért kérdezi. Ki tudja, mikor ér haza, csak egyél nyugodtan, fiam, mindjárt terítek. Azt már nem. Te most szépen leülsz, és elmeséled, mi mindent hallottál a szomszédasszonyoktól, én pedig kiszolgálom magamat. Emlékszel? kezdte rögtön Szabónéni. Péteri mit mondott Irénről? Tudom, tudom. Te még nem tudsz semmit? Képzeld, az egészből egy szó sem igaz. Hát, ennek örülök, mondta a Laci. Ezt is Péteritől hallottad, mama? Dehogy, magától Iréntől. Ez igen, ennél biztosabb forrást keresve sem találhattunk volna, mondta kissé únyosan Laci. Ugye, én is úgy megnyugodtam, jelentette ki boldogan Szabóné, de nem vette észre, hogy Laci egyáltalán nem nyugodott meg. Szabó bácsi gondolatai is Irén körül jártak, és ezzel lépett be az ajtón. – Szervusztok! Irén nem volt itt? – De volt. Mi történt, hogy ezzel nyitsz be, amikor végre nagy nehezen hazaérsz? Szabó oda se figyelt a felesége korholására. Tovább faggatúzott. Aztán mit mesélt? Végzi rendesen a munkáját? – Kícsoda? Kícsoda, Hát nem Irénről beszéltünk türelmetlenkedett Szabó. – Ja, persze, persze, végzi hát. – Azért majd szeretnék beszélgetni vele, jegyezte meg Szabó elgondolkodva. – Hát a derekad, holnap itthon maradok, és viszlek az Esztékába. – Nem akarok oda menni. Péteri úr az unokabátyját ajánlotta. Nagyon jó orvos. – Nem értem, itt mindenki, mindenkinek ajánl valakit. Persze azért nem bánom. Menj el hozzá, de ne húzd halazda dolgot. Holnap rendel négy és hat között. Majd icuka eljön velem. Akkor hát icuval mész, fiam, fordult Lacihoz. Hon cigarettád? Nincs, de ha akarod, hozok, mondta Laci készségesen. A vacsorát már befejezte, és szívesen vállalkozott egy kis testmozgásra. Alig lépett ki az ajtón, amikor egy atléta termetű fiatalember szólította meg, Valószínűtlenül mély hangon. Kérem, bocsásson meg egy pillanatra! Laci készségesen megállt. Tessék, mondta. Kérem, legyen szíves megmondani, melyik lakásban laknak szabóék? Miért keresi őket? érdeklődött Laci. Már, megbocsásson, ez az én magánügyem válaszolta a fiatalember visszautasítóan. Kit keres szabóéknál? Tulajdonképpen nem is itt lakik, akit keresek, dörmögte a férfi. A mennyüket, csinos kis fiatalasszony, nem tudom, ismerje. De még mennyire, mindjárt sejtettem, hogy őt keresi. Laci már egy cseppet sem volt barátságos. Kérem, nem értem a viselkedését és a fölényes hangot, amit velem szemben használ. Majd mindjárt megtudja, mondta folytottan és dühösen magyarázni kezdte az atléta termetűnek. Én a sógora vagyok, a csinos kis fiatalasszonynak, és ha nem hagy békét a bátyám feleségének, velem gyűlik meg a baja. De kérem, itt egy félreértés forog fenn, próbálta békésen elintézni az ügyet a fiatalember. Én a mennyasszonyom angol könyvéért jövök, amit véletlenül Irénke hozott magával, és itt felejtette. Irénke? Szóval csak így egyszerűen Irénke? Hát az ilyen dajkamesével menjen máshová? Maga nem tudja, kivel beszél, próbálta Lacit ijesztgetni a másik. Dehogy nem, egy sportolóval. Csak hogy itt édesapám nem apáján van, kiabálta Laci, most már semmivel sem törődve. A veszekedésre Szabó néni azonnal megjelent az ajtóban, és csitítani próbálta a hirtelen természetű fiát. Laci! Laci! Laci nem hagyta magát eltántorítani, fenyegetően a fiatal ember felé lépett. Ha nem hordja el magát, kap két olyan pofont. Nana, Na-na, apuskám! – Laci, megőrültél? – rémüldözött az anyja. – Mi történik itt? – Ez a pasas Irén után mászkál, és te még védelmezed, mama? – Nézze, apuskám! Mondtam, hogy semmi közöm a nőhöz. – Kérem, én Szabó ékat keresem, mert Irénke valószínűleg itt felejtette a mennyasszonyom könyvét. Próbált újra békülékenyebb hangot megütni Szilárd. – Egy angol könyvet? – kérdezte Szabó néni. – Igen, kérem. – Na látod, Laci, ő a vőlegénye, igaz? És a könyv csak ugyanit maradt nálunk. Te meg azonnal kérj bocsánatot az előbbiért. – De, de én nem tudtam. Tessék csak hagyni, lasszú viselkedett a kedves fia, vigyorgott Szilárd. Ilyen formán elsimult a félreértés, és Szilárd elvitte a könyvet Sárikának. Másnap újra hivatta kincses Szabút, aki egy kicsit korainak találta, hogy beszámoljon a lakos ügyről. Annyit azért már megtudott, hogy lakos egyik rokona rendes ember, Jól végzi a rábízott munkát, de a másik legjobb lenne megszabadulni tőle, de hát azért ennek alaposan utána kell nézni. Kincses a rövid beszámoló után rögtön közölte Szabóval, hogy őt küldik Moszkvába a november 7-i ünnepségekre. Az öreg igencsak meglepődött és meghatódott. Aznap a szokottnál büszkébben lépett be a lakásuk ajtaján. Nagy újságot mondok, mama! Talán kitüntetést kaptál, hogy így feszítesz? Moszkvába megyek. Az üzemből engem küldenek ki. Ne bolondoz! Miért küldenének egy vénembert Moszkvába? Hitetlenkedett a felesége. Hol itt a vénember? Itt egy veterán, egy 19-es vörös katona van, nem egy vénember. Ezért hivatott kincses. Azt se tudom, örüljek-e vagy megijedjek? Ilyen messzi útra egy öreg ember. – sopánkodott Szabó néni. – Nem az öreg emberrel van itt a baj, hanem az öreg asszonnyal. Addig nem is adtam végső választ, amíg az orvos meg nem nyugtat. – Icu, mikor jön haza? – Itthon lesz, mire indulnunk kell. Hiszen nem is mentem volna én orvoshoz, ha Péteri úr annyira nem dicséri az unoka bátját. Már megint egy rokon. – jutott eszébe Szabónak. Aznap este halász Feri hiába várta Icút a mozidelő csarnokában. Először azt hitte, hogy csak a szokásos késésről van szó, de egyre idegesebb lett és fölhívta a lányt. – Icu, te még otthon vagy? – kérdezte. – Jaj, Feri, úgy kétségbe vagyok esve. – Mi történt? – Szegény anyunnak azt mondta az orvos, nem tudta folytatni, mert sírásba fulladt a hangja. – Mit mondott? – rémüldözött Feri. Azt, de újra sírás folytogatta. Beszélj már, cukám. Meg kell operálni, és icu zokogni kezdett. Feri olyan izgatott lett, hogy hirtelen nem tudott icunak okosabb tanácsot adni. Ilyenkor legfontosabb a teljes nyugalom, mondta. Hogyan még ilyenkor nyugodt? szipogott a lány. Ha valami baja történik anyunak, azt én úgy sem élem túl csürgős vakbélműtétre van szüksége. – Icukám, drágám, ne izgasd magad! – válaszolta Feri. – Az nem olyan veszélyes. Mintha ez segített volna egy kicsit, Icu abbahagyta a sírást és nyugodtabban folytatta. – Még szerencse, hogy privát orvoshoz mentünk, aki gyorsan el tudta intézni a kórházi beutalást. – Még szerencse! Péteri úrnak köszönhetjük! – Mégse volt azonban olyan nagy szerencse, hogy Péteri unokaöcséhez fordultak, aki azonnal műtétet ajánlott Szabó néninek. A doktor ugyanis tévedett. A kórházban megállapították, hogy veseköve van, de egyelőre műtétre nincs szükség. Amennyire megőrvendeztette Szabót az a hír, hogy talán műtét nélkül gyógyszeres kezeléssel is helyrehozható a felesége egészsége, Annál jobban elszomorította, amit kanclertől hallott Irénről. Hibázott a munkahelyén a menyed János. És amikor figyelmeztették, hogy az ilyenből nagy veszteség is lehet, még nekiállt főjebb. Lehordott mindenkit a sárga földig, hogy nem segítenek neki. Hogy nem segítenek neki? kérdezte Szabó bácsi csodálkozva. Sőt, a végén még meg is fenyegette őket, hogy majd szól az öcskösöm feleségének, aki majd megmutatja nekik. Fenyeget őzött, ámélkodott Szabó. Pedig te azt mondtad, János, hogy nagyon rendes, megbízható, komoly asszonya mennyed, igaz? Nagyon rendes, megbízható, komoly. Ezt én mondtam csak ugyan, gondolta Szabó, ahogy hazafelé tartott. Persze, hogy én mondtam. Vizet prédikálok és bort iszom. Kincses igazgató meg velem akart rendet teremteni lakos ügyében. Csak Lacit találta otthon. A fiú rögtön látta, hogy valami bántja az öreget. Megijedt, hogy az anyjáról hallott újra valami rossz hírt. – A mama? Bent jártál a mamánál? – kérdezte aggódva. – csak meg kell operálni? – Nem, dehogy. Rövidese haza engedik anyádat. – Valamit eltitkolsz előlem, papa? – hogy titkolok. Anyád hazajön, én meg megyek Moszkvába. Akkor miért vagy olyan gonterhelt? Már megint az Irén. Csak Irén? Könnyebbült meg Laci. Baj van vele a munkahelyén. Malik került oda, és már baj van vele. Én ajánlottam Francinak, és te csak annyit mondasz rá, hogy csak Irén? Dühöngött Szabó. Laci ismerte apjának azt a szokását, hogyha valami hibát követett el, nem csak magára haragudott, hanem arra a családtagra is, Akivel éppen beszélt. Laci úgy oldotta meg a számára kellemetlenné váló helyzetet, hogy leült a konyhaasztalhoz, és farkasétvágyjal neki esett a hideg húslevesnek.